Sfârșitul toamnei. U, uh, cine ar zice că pe aici au fost vreodată flori, privighetori, și cărți citite cu ochii mici, în care latre panglici întosu sau de atâtea ori. Și totuși, furăm doi mai ieri, strânși brați la braț, gângavi ca doi bolnavi. Și în legănarea celor seri sub plopii negri și severi, blânzi și supuși ca niște sclavi. Să plec de acum, sunt străin pe unde furătei pleșuvi și ei. Ceva ciudat ca un destin mă împinge să mă întârzii prin căzuta frunză din alei. Aici, unde a murit. Trecutul mă plimb ca într un mormânt, În care sunt legat să ascult cum tace lutul, Pe când în suflet toarce mutul regret, Înfășurat în vânt.